ויהי דבר אדוני אל יונה בין עמיתי לאמור, קום לכל ננבי העיר הגדולה וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפני. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני, וירד יפו, וימצא אונייה באה תרשיש, וייתן שכרה וירד בה לבוא עמם תרשישה מלפני אדוני. ואדוני הטיל רוח גדולה אל הים, ויהי סער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. ויראו המלחים ויזעקו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר בו אונייה אל הים, להקל מעליהם. ויומה ירד אל ירקתי הספינה, וישכב וירדם. ויקרב אליו רב החובל, ויאמר לו, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. ויאמרו איש אל רעהו, לכו ונפיל הגורלות, ונדעה בשל למי הרעה הזאת לנו, ויפילו גורלות, ויפול הגורל על יונה, ויאמרו אליו, הגידה נא לנו, באשר למי הרעה הזאת לנו, מה מלאכתך ומאין תבוא, מה ארצך, ואין מזיעם אתה. ויאמר אליהם, עברי אנוכי, ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. ויראו האנשים יראה גדולה, ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים, כי מלפני אדוני הוא בורח, כי הגיד להם, ויאמרו אליו, מה נעשה לך וישתוק הים מעלינו, כי הים הולך וסוער. ויאמר עליהם, שאוני והטילוני אל הים, וישתוק הים מעליכם. כי יודע אני, כי בשלי הסער הגדול הזה עליכם. ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכלו, כי הים הולך וסוער עליהם. ויקראו אל אדוני ויאמרו, אנא אדוני, אל נא נובדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה אדוני, כאשר חפצת עשית. ויישאו את יונה, וייטלוהו אל הים, ויעמוד הים מזעפו. ויראו האנשים יראה גדולה את אדוני, ויזבחו זבח לאדוני, וידרו נדרים.